Ina alhamdalillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min seji'ati a'malina man yahdihillahu falamudillelah wa man yudlil falamudil falamadiyelah wa ashhadu an la ilaha illa allahu vahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman kathira amma ba'd këst mësimi i dytë në prej mësimeve të sirrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ë domethënë mësimi i tar ishte më shumë si hyrje në në skencën e sirrës në këtë mësim me lehen Allahu subhanahu wa taala do ta marrim pra këto prej zinxhirit të mësimeve të sheh Arafat el Muhammedi Erc sira sallallahu alejhi wasallam, ku simi i dytës në lidhje me eh prardhjen e asa gjenalogjin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe lindjen e tij sallallahu alejhi wasallam. Eh përpara se të hymnë gjenalogji, do të thot duhet treguhet ajo që për, e sqaron dietar të për eh për ndarjen e arabëve. Do thot lojët ose pjesët e arabëve si e si themi. Do të thonë arabët ndahen në 3 pjesë. Pjesa e parë, që thuhet Arabist el Arabul Baida, do të thonë ose preferohej do të thonë arabët antik, eh, ata të vjetër, të cilët i ka shkatërruar Allahu subhanehu ve teala, siç janë populli Adit, Thamudit, e të tjera domethan të cilët janë shkatrur dhe nuk ju ka mbet pasardës, domethan nuk ekzistojnë më. E pjesa e dytë janë ë ajo që quhen Arabist el Arab el Aariba, domethan arabët arab, tamam, domethan që janë fiset nomade të arabëve të gatishullit arabik. Fiset e kjo është çiftesat e Yemenit sikur fisi ez edhe të tjerë ose gjithashtu edhe ata që kanë jetuar në Medinë sikur Aws edhe Khazraj janë gjithashtu prej arabëve esencijal do arab të thon arab ariba do të thon ata janë spërngul nga Jemenia dhe kanë jetuar në Medinë pjesa e tretë janë arab mosta'ariba, çdo të thotë arabët e arabizuar. Ata janë pasardësit e Ismailit alayhi salatu vesselam, të birit e Ibrahimit sallallahu alaihi wasallam, se ai është martu me grua arabe, pra për tyre familjeve që kanë ardhur në Mekë, janë vendosur në Mekë, do të thonë pasi kanë kërkuar leje prej Nani e Ismailit alayhi salatu wa salam. Ëh, edhe prej tyre, do të thënë, është martu Ismail alayhi salatu wa salam, edhe e ka marr gjuhën e tyre, dhe pasardhësit e tij janë ëh arab, do të thënë, të arabizuar. Kjo pjesë e arabëve, është pjesa më e vlefshme, do të thënë, më e dalluar edhe ëh prej popujve tjerë, në fakt edhe prej vet e, prej për i vetë arabëve është më vlefshme. Ëh, prej ni përvet Ismailit alayhis salatu vesselam, na shtove Abdnani, i cili ka pasë, do të them, djalë, e ka pas djalë Maidin, edhe ai ka pas katër djem, Nizar. Ëh, njëri prej tyre ka qenë Nizar. Kurse Nizari ka pas dy djemë Mudar edhe Rabia Dëmë thënë djemë të Nizarit pra prej njëpërve së të njëpëve të Ismailit Alehi Salatu Veselam janë Mudar edhe Rabia Tani shumica e fiseve arabe prej këtyre arabve të arabizuar janë prej këtyre dy djemve prej këtyre dy degve dëmë thënë fisë që janë mudar dhe fisë të rabias. Ëh, fiset e mudarit do të thonë janë ata që kanë jetuar, që kanë populluar, do të thotë pjesën perëndimore të gadishullit arabik, me Ken Nedzin edhe do të thonë ato pjesë para Hijazin edhe të tjera edhe edhe prej këtyre janë edhe kurësët dhe gatafen. Domethënë këta këto fise janë pasardhës, pasardhës të mudarrit, sigur kurësi edhe gatafen. Kurse fiset që i përkasin Arabias kanë e kanë populluar pjesën lindore të gadishullit arabik, siç janë Banu Hanife, se Banu Saiban dënot taklib e et të tjerë. Sidoqoft, do të them ajo që dihet është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të them me argument, e prej e, haditheve të transmetuara, siç është e, edhe ajo që është e pranuar, do të them te të gjithë muslimanët edhe te të, të gjithë historianët, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërguar në xhenalogjinë më të vlefshme. Pra e prejardhja e ati është prejardhja më e vlefshme. Kjo prejardhja dhe gjenalogjia ose përmendja e etërvë dhe gjysherve ka qenë diçka shumë thelluar të arabët natko, edhe diçka me të cilën shumë do të thotë i kanë kushtuar rëndësi, edhe përndryshe ata ve janë krenaruar, janë krenu, do thot, me preardhe në tyre, si që ka tregu për nga meri sallallohën në nësëm, se e është prej gjahiliës, do thot, përmendja e preardhes edhe krenimi me ose mburja, do thot, me atëse unë e kam preardhe në prektyre, kështu, kështu, baba i mështë ky, e gjysi i mështë ky, dhe më thënë, për mburje, për nga meri sallallohën në nësëm, ka thonë se e është prej qështjeve të gjahilië që ka nëjëpë një dobi, dhe do thotë se Arabët e kanë ditë shumë mirë për ardhen e, e të tjere dhe për ardhen e të tjere dhe gjithashtu. Dhe thotë e kanë mësu përmëndsh dhe i kanë ditë në përpikmëri këto qështje. Edhe ajo se për nga meri sallallahu alenu sallam e ka për ardhen më të mirë, dhe thotë e kanë vërtetu edhe mu shrikë të asaj kohë, si që është, si që është hadithi e Abu Sufyanit radhiyallahu anhu i cili natko ka qen mushrik ka tregu se ai es kur e ka pyet Herakli që do të përmendet pak më von ka than se pejgamberi sallallahu alejhi dhe seleme ka për ardhen e mirë e prej kytere do të thot degve të të fiseve mudar janë do të thotë degët e fisëve mudon janë fiset më të njohura të arabëve dhe më të vlefshmet. Do të thonë ata që e kanë prej prej ardhen nga Mudar, ibn Nizer, ibn Ma'id, ibn Adnan. Kurse Adnan jos prej pasardhësit e Ismailit alayhi salatu vesselam. ë aspermente as transmetuan Sahihul Buhari se e kanë pytë atë du më thënë zëjnë e bindë e biseleme ajo ka qenë du më thënë vajzë e e buselemes e cila ka jetu të pengamerisë ose në realitet du më thënë nëna e saj umë buseleme është martu me pengamerin lëllohë, lëllohë, edhe kësa i thuhet në shëriat rabibe ose si e kanë qujtë arabët Dhe të të ajo ka pas, ka pas e, njerëk, pëngë amërin sallallahu aleyhi ve sellem. E kanë pëtë, i kanë thanë, e ka pëtë Wail ibn Hrujër, nëse zga pojë, ka thanë, a mëndonë se pëngë amërin sallallahu aleyhi ve sellem, ka qenë prej fisit mudar, dhe më thanë prej fisetë mudar, ka thanë, femim mënkane illa mim mudar, mim ben, benin nadir, benikinane, dhe më thanë se, Ska dushim se pengameri sallallahu nësëm ka qenë prej mudar nga benin nadir i ven kinana. Të gjitha këto do t'i përmendim në ravitin e gjenologjisë pengameri sallallahu nësëm. Do më thanë se kjo ka qenë tradit ose ligjë të cilin Allahu e ka caktu për të gjithë pengameret, se, se cili pengamer e ka pas prejartjen më të vlefshme, adhe gjenologjin ose familjen nësëm më të dalluar në atmes ku është dërgu. Edhe kjo është, do të them prej uricisë së Allahut subhanahu wa taala, do të them që pejgamberi që i ka zgjedh, i ka zgjedh në familjet respektuara edhe që kanë pas, do të them në familjet më fisnike në rrethin ku janë dërgu, siç tham, siç përmendet në hadithin e Ebu Sufjanit radhjallahu anhu Kure ka pët Hirakli Kejfe nësebu hufikum Dhe më thënë Sfer preardje ka ajin mesin të uaj Ka thënë Ebu Sufjani radhjallahu anhu Hu e fine dhu nëseb Dhe më thënë Ajin mesin tonë është me nëseb Ose me preardje Dhe më thënë Të lart Edhe pëtje tjera Pastajman fun I ka thënë Se el tuk e anë nësebi hi Dhe më thënë Të pëtja pyt, për preardje në ti edhe ti these ka preardhje të lartë edhe kështu është me të gjithë pëngamerët që e dërgohen në preardhjen më të daluar të popullit të tyre Kë, dëmë thënë, është transmitu në Sahil Bukhari sepse Heraklit, dëmë thënë, ka pas një huri për historit e pëngamerëve të më parëshumë Në sahi muslim është përmend se Pengamëri s.a.s. ka than Inna Allah e stafa kinanët e min veledi Ismail Do më than Allahu e ka vëcu Ose e ka zgjedh kinanën Nga bit e Ismailit Vë stafa kureishen Min kinane Kurse kureishet I ka zgjedh prej kinanes Vë stafa min kureishin Benihashim edhe prej fisit kurejsh, dhe më thënë e ka zgjedh familjen Benuhashim, pra e ka dalu më bitë tjertë, was të thani mim Benihashim, edhe mua më ka zgjedh prej familjes Benuhashim. Edhe dihet se familia Benuhashim, dhe më thënë me ke, dihet pra ajo që është ditë natë kohë edhe gjithmonë qërëmendjën historianët, se kurejshët, në gatishën e arabik, do të thënë të gjithë arabët kanë pas pozitë të veçantë, edhe nder edhe respekt të veçantë, do të thënë që kanë qenë edhe banorë të haremit. ëh pastaj në mesin e kurëshve, familja Benu Hashim ka qenë gjithashtu edaluar, edhe prea saj familje, si Mutalibi, e dalluar. edhe për atë familje sidomos Abdul Mutalib dhe këto me radhë, do të thënë kjo ka qenë një çështje që nuk e ka nuk e ka më hua së kush prej atyre dhe pasusit e për nga meri të salallonsem, për edhe armiq të ti. Pra ndaj, dëmë thënë senedi, që është ose genealogia, dëmë thënë zinjiri i preardhjes për nga meri të salallonsem, për të cilin ka argument në sahih, dhe për të ka i gjma të muslimanët, pra që nuk është i dyshimt, Aja është kë. Dëmë thanë, për nga meri jonë është Muhammed ibn Abdillah, dëmë thanë ibiri Abdullahit, të birit të Abdul Muttalibit, të birit të Hashimit. Ose arabisë, dëmë thanë vazhë, ibn Abdi Manaf, ibn Qusaj, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Kaab, ibn Luej, ibn Galib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Kinana, ibn Khuzejma, iben Mudrike, iben Ilyas, iben Mudar, iben Nizar, iben Maid, iben Adnan. Në më thënë, deri, deri këtu, ka pajtu e shmëri të, të gjithë muslimanët edhe të gjithë historianët, se kjo është, është pri ardhja e sakte për nga meri të salallahu. Gjithashtu, ajo që ka pajtu e shmëri, ose konsenzus, është se Adnanë është prej pasardhësve të Ismailit Aleyhis Salatu Veselam. Mirë po, për zinjirin e babalarve, du më thënë, mes abnanit edhe Ibrahimit Aleyhis Salatu Veselam, ka iqtilaft, edhe ka, du më thënë, kundrështime, a shahij ose jo, disa i kanë përment edhe këto, deri të Ibrahimi Aleyhis Salam, disa nuk i kanë përment, sëpse, nuk është vërtetu pra zinxhiri transmetimit, kështu që për këtë, për këtë pjesë ka ihtilaf kurse ajo që është sigurt është deri te Atnani. Prandaj Ibn Qayimi rahimahullahu ka thënë deri këtu dihet se është e saktë dhe është muttafaq alayhi, do të thonë ka pajtim mes muslimanëve, mes atyre do të thonë dihetarëve të nesebit, pra pre Ardes edhe nuk ka kundërshtim në asnjë mënyrë. Kurse pas Adnanit ka kundërshtim, ë por nuk ka kundërshtim se Adnani është prej bijve të Ismailit alayhis rahmetu wel selam. Domethënë, për ardhjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose për ardhjën ë ë Amir evlefsumë edhe prej e, ose më e dalluara, domethënë prej njerëzimit, është prej Pasartësve të Ismailit Alehi Salatu Veselam I cili ka qenë i pregaditur Për të therë për kurban Nga Ibrahimi Alehi Salatu Veselam Miku i dashur i Allahut Edhe gjithashtu Ashtë përgëzim I sajt Alehi Salatu Veselam Të më thënë që ka përgëzu për ardhin E pengamerit të fundit Ashtë edhe rezultat I lutjes Dua së Ibrahimi të lehi së salatu dhe selam, kër është lutë pasi e kalan e, haxeren, dëmë thënë, në Mekke. <coughs> e, për këtë preab dhe madhështore, dëmë thënë, disa i ka përmend këtu shekhu hafëdhaullah. Për baba i ti që uhet Abdullah, aja është, e, fmija më i vogël ose djali më i vogël i Abdulmuttalibit i cili ka pas vjet djem. ë Abdulmuttalibi ka qen, do të thënë emri i ti tij është Sheibatul Hamd. ë edhe se e, e kanë emërtu kështu thuhet sepse ka lind kur baba i tij ka qen shumë i vjetër në mos, do të thënë i thinjur. Se Sheibatul Hamd do të i thinjuri i falenderimit, si me tha nëse falenderimi për thinjat, se do të të there baba i ti ka qenë i vjetër. Pse i, i kam tha në Abdul Mutalib, sepse <coughs> gjagja i ti Mutalibi ka shku e ka marrë prej Medines, edhe kur ka ardhë në meke, ka pru e, bashk me ta në kafsh, e ka pas e, mrapa, Kështu që kanë mëdu njerëz që as rob rob që e ka bleu ky Muhammad Ali, edhe i ka mbet llagapi Abdulmuttalib. Është robi i Muttalibit. Ëh Abdulmuttalib është i birit Hasimit. Hasim, do të thënë ai e ka pas emrin Amr. Mirpo e ka pas llagapin Hasim, sepse ka qenë, do të thënë për njerëzve më bujar edhe në një disa thonë se pse i ka pregudhe të shtim për hazilerët, disa thonë se i ka mbetë llagapi, do të thonë në një udhtim kur kanë qenë në sham, edhe i ka godit ata një uri e madhe, edhe kanë këy ai që ka siguru, do të thonë ka bler miell dhe ka bler do të thotë ushqime për bashkuftarët e tij. Hasimi është Iberi Abdumenafit thuhet se emri i tij është Mughira, kurse Menaf, siç dihet, është një prej idhujve më të mëdhenj të cilët kan e kanë adhuruar Quraishut. Prandaj, domethënë duhet të përmendet këtu se edhe në vendin ton e, përmen, e përdorin këtë si emër, Abdumenaf, mirëpo a do thot avurues ose robi Menafit, idhull që e kanë përdorur çega në dorë kur e çet. Ibri Kusajit thuhet se emri i ti tij ka qen Zeid, kurse Kusai është emërtu se do të thënë i larguar, sepse është larguar prej familjes së tij edhe prej vendit të tij. Ibn Kilab do të thonë kilabi, gjithashtu është quajtur me këtë emërtim sepse kilab do të thënë qenë, shumës, qen sepse ka i ka përdorë sumt që në për djuet i ibn Murra e, është një prej, domethënë, djysërvëve ose stërgjysërvëve të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, te i cili takohet me ta domethënë Ebubekri radhiyallahu anhu dhe për ardhjia e tij, domethënë, prej anës tjetër vjen deri te Murra dhe vazon pra për ardhjën e proboskë të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem murre i ben kabë, e kështu më radhë. I ben luej, e, <coughs> luej të më thënë e, si zvoglim, pra emër i zvogluar prej li le, ej, që të thot e, ka i eger. Dëmë thënë, këto janë emërtime që i kanë përdojrë kurejshët, emërat, kafësve, e emrat, kafshve, kështu më radhë. I ben galib, i ben fiherë. <coughs> Uh, fihr, gjithashtu, ka qenë idaluar me bujarin e ti në mesin e kurejshve. Në mesin e popullit tijëve, thuhet se kjo është kurejshi. Dëmë thanë, uh, fihri është kurejshi, pre cilit e kanë prejardhe, dëmë thanë, fisë i kurejsh. Mirë po, disa kanë thanë se kurejshi është uh, Nadër Ibn Malik. Disa kanë thanë, dëmë thanë se E, nadri është Kurejsi Nadr përndryse dhe më than Flëri i kuq Dhe më than gjuhen E, e Arabve Të vjetër Iben Kinane, Iben Huzeme Iben Mudrike, Iben Ilyas Iben Mudar Kurse Mudar Do të, të të i bukur Do të të Që ka të ka ngjyrën e likurës të bardhë, edhe që është i bukur. Ë ibn Nizar, edhe ky ka qenë prej njerëzve dalluar në mençuri, edhe në ë, do të thënë në gjykim mes popullit të tij. Prandaj edhe është thujt me këtë emër se Nezara do të thotë arabisht mençuri. I <coughs> ibn Ma'id Uh, kë, ka qenë frej luftarve të daluar than, në popullin e ti i bën Adnan si që thamë dhe këtu më bëron uh, zinëgjiri i genealogist dhe pengamerit sallallavën e sërmë për të cilin ka argument qartë që është i sakt uh, për uh, në lidhe me këtë temë dhe më thamë janë thamë shumë uh, hadithë dhe fjalë dhe thotë që nuk janë të sakt ta sikur përshemul thonë se Abdul-Leb ibn Abbas radiallahu anhuma kafan prej këtu gjenin ata genealogistët. Domethan se ajo që ka pas kësaj është gjenjestër, por kjo kë nuk është hadith i saktë. Disa kanë diçku për dietarve se është maudu, siç është Sheikh Albani të dhe më tham, e të tjerë. Domethan nuk është ajo që përmendet pas Adnanit nuk është gjenjestër, mirë, por nuk ka domethan ka ihtilaf. A në është e sakt ose jo. Nona e penga merit sallallahu alai sallam, që e ka pasemdin pa emine. Dëmë thënë, shqyptimi sakt është emine, jo, emine. Edhe ka dalim gjuhësor, emine dëmë thënë e siguruar, kurse emine dëmë thënë besnike. Së dë qoftë ajo është emine bintu wehvin ib, ibn abdimenef i bën Zuhra, i bën Kilaab, i bën Murra. Dëmë than, amine nana e pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem, baskohet me babën e ti të Murra, që është një prej stërgjysurve të pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem. Dëmë than, gjithashtu edhe prej ardhja sa, dëmë than, është prej ardhja e daluar edhe e lardë. Uh, ë eksperiment, uh, domethën ajo se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka priardhen uh, më të mirë edhe më të vlefshme është pjesë e akides, edhe është obligim që të tregohet ky realitet. Edhe është përmend në hadith se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka hip në minber dhe i ka thënë sahabeve, ose i ka thënë njerëzve, do të thotë Ehm, uh, men ana, do thot kush jam un? Eh, uh, edhe kam thënë njerëzit an te Rasulullah, do thon uh, ti je i dërguari i Allahut. Eh, uh, ather ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Do thon uh, un jam pra Muhamedi i birit e Abdullahit të birit e Abdul Muttalibit. Edhe thot Allahu i ka kriju, kriyesat, edhe mua ka vendos në krijesat më të vlefshme. Edhe ose do të them i ka kriju krijesat, pra më ka vendos në krijesat më të vlefshme, të cilët i ka nda në dy pjesë. Edhe në pjesën më të mirë i ka vendos fiset më të mira dhe më më ka vendos në fisin më të mirë prej tyre dhe më ka vendos në familjen më të mirë të atij fisi. Eh, kunja ose kunja do të thonë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe thëne, meri, ve sellem është Abu al-Qasim. Edhe gjithashtu prej vlerës së tij sallallahu alejhi dhe sellem, Ose Allahu i ka dhënë disa emra. Do thotë Abu al-Qasim është kunja e tij, kurse gjithashtu emri i ti, tij që është më i njohur te të, të gjithë njerëzit është Muhammed, por prej emrave të tij janë edhe Ahmed edhe Mahi që do thot shlyeres sepse përmesti Allah dhe ka shly kufrin edhe shirkun El-Aqib që do më than i fundit sepse pas ti nuk ka pengamer El-Hashir që do thot aji të ki cili do të rinjallën njerëzit se që kemi përmen se pengamer i salallahu në selma është i pari që do të rinjallët pas ti do më than ose rëth ti më lidhen njerëzit e tjerë Elmuqafi, gjithashtu, e ka kuptimin së është i fundit. Nebiju rrahme, dhe më thanë, profeti mëshires, Nebiju të tëube, profeti pendimit. Nebiju l'melhame, gjithashtu, profeti thërtores, për ndodhit që ndodhin për para kiametit. Khate munë nebijin, që dhe thot vula e penga mërve, dhe ose unaza, sëllia e penga mërve dhe përfundimi, dhe më thënë, vullosja e pengamerve, salallahu aleyhi wa sallem. Dhe thëtë Allahu e ka emërtu në Kuran, pengamerin salallahu aleyhi wa sallem, rasul, që dhe thët i dërguar, e ka emërtu nebi, që dhe më thënë, profet, ummi, që dhe më thënë, analfabet, që nuk ka ditë të shkruaj dhe të ledzoj. E ka emërtu shah, shahid, që dhe thëtë dëshmitarë, Mubeshshir, përgëzues, da'i ilallahi bi idhnihi, vësi rajën munira, dhe më thanë, thires për të Allahu me lejen e ti, edhe pishtarën ndrycues, e ka mërtu gjithashtu Allahu rauf, që dhe thot i but, i, e, ose, si thuet, dhe më thanë, që ka ndjen mëshirë për të tjerët, gjithashtu edhe rahim, që dhe më thanë i mëshirëshem, ëh edhe gjithashtu Allahu ka treguar se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka bë mëshirë ve dhunti prej tij për ti udhëzu më më thëmë, të udhëzuar njerëzit. Në fund të gjithë, të gjitha fiset arabe, sidomos fiset që jetojnë në Hijaz, e i përkasin kësaj genealogie kësaj prejardhje. Domethënë e kanë, siç e sqaruam më herët, e prandai ka ka than Ibn Abbasi radiyallahu anhuma pa siç përmendet në Sahih Buhari në lidhje me ajetin që thot Kullā as'alukum 'alayhi ajran illal mawaddata fil qurbah, domethënë thuaj nuk kërkoj për ju, për Jus sprblim, për vetëse dashuri për të afërmit e mi. <coughs> ka than Ibn Abbasi, do thot nuk ka fis Prej, ose familje prej familjeve të kurejshve për vetë se me ta ka pasë për nga meri sallallahu nësillim lidhje gjakut dhe më thënë me të cilin është lidh pra se, cili, se cila familje ka pasë dhe një loj lidhje me për nga meri sallallahu nësillim në aspektë preardesë dhe gjakut ka thënë për nga meri sallallahu nësillim kërëgjtu min nikahin u e lem akhruj min sifah dhe më thënë unë kam dal prej nikahut thot prej martesës të liqme dhe nuk kam dal prej prostitucionit dhe më than si që ka qene përhapur në atë kohë shumë e, kurse për prejardhën e pengamerit lëlavë, serëm, kanë dëshmu të gjithë mirë pa në kohët shumë të më vëndshme dhe më than ka disa prej mëzbesimtarve që mundohen ta të japin të shfityrojnë preardin e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem edhe mundohen dhe më thënë të akuzojnë ose preardin përgjësi ose duke akuzu nënën e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem se me radh, kurse ajo nuk ka dyshim se është kufër i qartë si qka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala vëmin humulledhina ju dhunën në bije dhe të kjo Mënyrë, dëmë thënë, sharja dhe akuzimi i pengamerit sallallahu anë nëselem është shqetsim për pengamerin sallallahu anë nëselem Dëmë thënë, ose prekje për pengamerin sallallahu anë nëselem Si që ka thënë, Allahu Amin Hum, e ledhine ju dhune në nëbi Dëmë thënë, ka disa njerës që e shqetsojnë ose e prekin Pra pengamerin sallallahu anë nëselem Dëmë thënë, ose e prekin për pengamerin sallallahu anë nëselem në fund ta jetit thot ë welladhina yoeðuna rasulallahi lahum azabun alim do të thonë ata të cilët e shqetçojnë të dërguarin e Allahut kanë dënim të vëmshëm edhe kjo kjo mënyrë do të thonë këto të folura janë gjithashtu edhe kundërshtim ndaj Allahut edhe pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam për të cilën ka thënë Allahu, "Elam ya'lamu ja ennehu men yuhadidillaha wa rasuluhu fa inna lahu naru jahannama khalidan fiha", kjo është e turpërimit të madh. Do të a nuk e dinë ata se kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai për të sht, domethënë zjarri i Xhehenemit në të cilin do të jetë përgjithmonë, edhe kjo është shkatërimi i madh ose dëshpërimi i madh. E, për këto ajete ka thonë Shekull Islam i bëntejmije Rahimehullah e, Kjo dhëtë thotë se e, Akuzimi ose sharja Për nga merit sallallahu alim sallam Dhe kundrështimi i ti është kufr Sepse Për nga merit sallallahu alim sallam se, se, Sepse Allahu në këto ajete ka thonë A ti i takonë gjëhenemi në të cilin do tjetë Për gjithmonë Ase dhe nuk ka thonë Shpërblimi ti është gjehenemi, mirë po, dhe më thanë, aje gjehenemi është për ta, që do të të të që janë mosbesimtarë. Përveç kësaj, si që dimë, dhe të Allahu ka thanë, kul e billahi wa ajatihi wa rasulihi, kun të më të stëhziun, dhe më thanë, thuaj, a me Allahun, me ajetet e ti dhe me të dërguarin e ti, ju taleni, pra mosu arësjetoni, se ju keni bë kufër, ë, çdo të thot se vetëm tallja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është kufër. ë si do të jetë nëse është akuzë me seriozitet. Donë të thonë padyshim se është kufër. ë këtu ka përmend sehu disa akuza që i përmendin, disa Allahu alem nuk ka nevojë ti të im detaje. Me rëndësi është që të kuptohet kjo, si që tham, pra në atë ko, Arabët i kanë kustu shumë, shumë rëndësi preardjes, gjithashtu i kanë, i kanë kustu shumë rëndësi në berit e kështu me radhë. Sikur, të kishin pas, në dhe një arsye sa sa dhe qofte vogël, <coughs> për ta akuzu për nga merin sallallahu hanim e sellem, ata dhe të kishin ban, se ata janë më më të diturit për preardhën e ti edhe për, për gjendjet e ti familiale, edhe për të kyshte pas diska prej, prej këtyre akuzave që ka ndalë, dëmë thënë, në ko shumë të më vëndshme, ata do t'i këshin shvirtzu. Për ku ndrazi ata e kanë vërdetu edhe kanë pëhu, se për nga meri sallallohën e nëse me ka preardhën më të mirë, edhe kanë pëhu në derin, besnikrinë, E, amaneti në kështu më radhë të pengamerit së lëlavën e sëmë dhe nuk kanë mund të kundrështojnë. Edhe kjo kanë dohme të gjithë pengamertë. Dëmë thënë popujt e tyre e kanë ditë se ata janë mevlerë në mesin e tyre. E, kurse akuzimi i pengamerit së lëlavën e sëmë të regumë se është kufër dhe akuzuesi meritonë te vritat si murted. Siç ka ndodh në një rast ku një grua një robres, do të them, e njëri prej sahabeve i cili ka qenë i verbër, e ka kafol ke kaqsa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai e ka ndalu, do të them sahabiu, kurse ajo ka, jo ka vazhduar prap atëherë a i e ka thot, e ka thëtë, e ka ja ka thënë shpatë në barkë edhe është rëndumbi ta, dhe më thënë edhe e ka vra. Atëherë ka marrë vëshë për nga mirës për lëbavën e sëllëm <coughs> se ajo e ka vra dikush edhe ka pytë në qëfë se unë e kam hak në biju atëherë të më tregoj e kus a i që e ka vra dhe më thënë në qëfë se më beson pra mu edhe në qëfë se me ndonë se unë e kam hak në dajti, atëherë të ngrije të të regoje se e ka vra. Edhe është ngrije të kjo sahabi, radiallahu anhu, edhe ka than une e ka në vra ojë dërguar i Allahut, se thot, e, ajo të shajke ty, edhe fliste flis keqë për ty, edhe une ndaloja, kurse ajo nuk ndalonte, edhe e kërcnoja, dëmë than, për ajo prapë nuk ndalonte, atëher e vrava. Atëher për nga meri sallallahu në sëllem, ka thanë, dëshmoni se gjaku isa jashtë, dhe më thonë, shkon kotë, pra nuk meriton të paguet ose të hakmeret për atë gjakë. Që dhe thotë se, aj që e akuzonë dhe shante nga mirin së lëlaronin së lëmë, pra regulli shëriatit për të, është që të vritet si murted edhe pra si me gjakë të lejuar. E... Si që ka thëmë, për nga meri sallallahu në sëllem Buithtu Min khajri kuruni bëni Adam Dëmë thëmë, jam I dërguar në Preardhin më të mirë Të bive të ademit Gjithashtu ka thëmë Ena sejidu në nasi jome l'qiyama Une jam Zëtria i njerëz vë ditën e gjukimit Gjithashtu thëmë Ena sejidu e ledi Adam e jome l'qiyama Dëmë thëmë, nëndë të jam në zotria i bivet ademi ditë, të ademit dhe më thënë ditën e gjukimit për, për këta nuk ka mburje pra nuk e ka than nga meri se lëbavon e në selim këtë për mburje pa e ka than për të mësu u metin se qka e ka në obligim kundrejt ti edhe gjitha këto që i përmendim për preardhe në kështu me rad të gjitha këto nuk i bajnë dobi njeriut nëse e ka preardhe në më të mirë më thënë nëse nuk është Ashtu si e ka urdhru Allahu, du më than, nuk, nuk i bajnë dobi. Edhe e penga meri sallallahu hanim sallem, si që përmendim ma heret, e ka qërtu ashtë për mburjen me preardhje. Edhe në kitë rast, du thot, i ka tregu penga meri sallallahu hanim sallem preardhjen e ti edhe vleren e ti, du më than, në të cilin e ka zgjedh Allahu, mirë po ka than, nuk ka mburje me këta. Ka than Allahu subhanahu wa taala, ya yuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, do thotë njerës, ne ju kemi krijuar prej një maskulli e një femre, wa jaalnakum shuuban wa qaba'ila lit'aarafu, do thonë dhe ju kemi bër popuj dhe fisë, që të njiheni. Do thonë, nuk ka than Allahu që të mburrëni me zverti për ndaj njëri tjetrit, por që të njiheni edhe dalimit e Allahu është vetëm me devoqëmëri, ka thënë inne ekramekum indallahi et kakum, dhe më thënë me i nderuari ose me i vlefshmi të Allahu është me i devoqëmi. Dë thëtë kjo e anullon atë mburjen me preardhje, mburjen me nacionalizm ose me ose, si thënë me lokalizm e kështu me radhë, pra ajo që e dalon njeri unë është vetëm dhe vësëmërija ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala kurse për nga meri sallallahu aleyhi vësallem ka than lejse minna men dhea ila asabijetin o lejse minna men katele ala asabije dhe më thënë nuk është ijoni aj që thret për e, nacionalizm edhe nuk është ijoni aj që lufton për nacionalizm e kështu dhe më thënë dhe argumentet tjera pra dalimi për te Allahu as vetëm me devotshmëri. Edhe në mesin e njerëzve dallohet edhe jepet vlerë për secilën punë që është më meritore, më i ditur, më perfekt në zbatimin e fesë së Allahut e kështu me radhë. E atë ka vërtetuar edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kur ka një një grua, do të thonë që është juet Fatima nga fisi Makhzum Kavjev edhe familja e saj kanë skuqte Usame ibn Zeidi radhiyallahu anhu do të thonë se se e kanë ditë që ata do pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam shum edhe i kanë thonë që të ndërmeqsohet pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam që mos ta dënoin Edhe i ka thënë, për nga meri sallallahu anem sallem, La e rake ja usana të kelli moni fi haddim min hududin la, dhe më thënë, mështë shohë të më flasësh, pra të në tërmjetësosh, për një urdhër ose një dënim të cilin e ka urdhëru Allahun. Basta i ka hipë në khudbe, <coughs> ka falenderu Allahun dhe ka thënë, Inne ma ahleke lëdhine min qablikum, Dhe më thënë, ajo që i ka shkatru popu i të para jus, është se kur ka vjedh dikus me preardhe dhe dhe dhe lefshme, e kanë lamë. Va i dhe sërra kafihim të daifu, e kamu alehi l'had, kurse kur ka vjedh dikus prej të dobtve, ati, dhe më thënë, ja kanë ekzekutu dënimin. Pas ta i ka thënë, wa'ayhimullahu لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها فباس اللهون do të thonë nëse kishte vieve ve Fatimia e bija e Muhamedit do t'i kisha prerë dorën do të thonë në këtë në këtë çështje edhe asnjë çështje nuk e, nuk i jep përparësi për ardhi anëriu tas nuk i jep përparësi as nuk i jep do të thonë vanim ose smbrapsje pra prardja nuk ndikon për ta caktuar vlerën e njeriu. Po pse Allahu subhanahu wa taala i ka zgjedh pejgambert prej prejardjes më të mirë? Do të thënë çka është ajo urtësia që Allahu i ka dërguar pejgambert në familjet edhe në fiset më të vlefshme në popujt e tyra? Ajo as kam thën dietar, do të thënë se çmos që mështë akuzohet se kjo është prej një familje e tult, du më thënë me status tult në shëqiri, edhe pretendon se është pengamer për të ngrit statusin e ti edhe për të ngrit vlerën, du më thënë, mesin e shëqiris. Pra ndaj, Allahu ka thonë, Allahu a'lemu hajthu ja gja aluri salet e hu, du më thënë, Allahu është me i dishëm se kue, kue cakton pengam, pengamer lëkun, du më thënë, kujtja jebë shpalljen për pengamerë gjithashtu prej urtësive pse Allahu e, wasallem, e si her, ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ë an alfabet, siç e kemi përmendur disa herë, ka për njerëzve që janë të mashtruar pas, do të thonë për njerëzve të të sprovuam me bidate që janë larg prej kuptimit të sunetit, e, shumë ngustohem nga ky fakt. Edhe nuk kam çëf dhe më thënë që të përmendet se pengameri sallallahu aleyhi vesellem ka qenë analfadet dhe ata nga pikpamja cekët dhe më thënë e tyre nga aspekti i kohës ton mendojnë se kjo është nënçmim kurse për kundrazi kjo është <coughs> mbiv lersim i pengamerit sallallahu aleyhi vesellem edhe urtësin për këtë e ka përmend vet Allahu ku ka than u e ma kun të të të lu min qablihi min kitabin u ala të khuttu hu bi jeminik dhe më than ti për para kësaj nuk ke ledzu në një liber e as nuk ke shkryt me dor dhe më than as ke dit me shkryt as me ledzu thot idhen lertabel muptilun dhe më than sepse në të kundërten do të dyshonin njerëzit e batilit dhe më than pasuesit e të kotës do të dyshonin nëse kish ledzu për nga meri sallallahu nësallem më heret, për që unë nëse kishë qenë për atyre që i kanë ledzu shumë libra, i kanë ledzu libra të vjetër të për nga merve të më parë shumë e kështu më radh, dëtë kishë në thamë se e kam su në për libra dhe tash për fletë kështu. Kurse të gjithë e kanë ditë pra pasu e si të ti në radh të parë, sahabët radhja Allahu anhum, për po edhe kundër shtarë dhe anmiqë të ti, e kanë ditë se aj prandaj nuk kam pas rrug për ta akuzuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për fjalët që ai ka thënë, të cilat kanë të, të cilat kanë qenë mrekulli, nëm thon që s'ka mund askush të sfidoje. ë do thot nuk ka pas tjetër përveç se të pranojnë se ato janë prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe për këto kanë disa jete kanë përmend Allahu, dhëmë thënë gjithashtu ka përmendë se edhe në libra të më përshëm është të regu se për nga meri sallallahu aleyhi vësillem Do të jetë analfabet Dhëmë thënë, si që ka përmendë Allahu Dhëmë thënë edhe në këta jetë Allëdhine jetë të biunë në rrasulën nëbija lë ummi Dhëmë thënë ata të cilët e ndjekin të dërguarin Profetin analfabet Allëdhine gjithashtu ka përmendë Allahu Mektuben indahum fit të urati Dëmë thënë, atë të cilin e gjenë të shkruar të libra të e tyre në teurat dhe inëgjil Ja, më ruhum bil ma'rufi, wa jenë hëhum anil munker Dëmë thënë, a ju urdhron për të mira dhe indalon nga të këqijat Dëmë thënë, edhe në libra të më përshëm edhe për nga merë të më përshëm kanë të regu Se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem do tjetë që nuk di shkrim edhe ledzim Pastaj, e, përmendin një transmitim se në mërveshjën e hudejbijës, ka ditë për nga meri së rëllohën e sëllëm të shkruaj, edhe të ledzojit, dhe më thanë, edhe dhe thotë se disa thonë që pasi është dhe për nga merë, e kam su shkrimin edhe ledzimin, që gjithashtu nuk është e vërtet, nuk është vërtetu në asë një argument. Edhe përmendin se në mërveshjën e hudejbijës, për nga meri së rëllohën e ka shkrujt atë, Mirpo kjo nuk është e saktë, atë ka shkruar Itali Radi Allahu. Kur i ka thënë shkruaj kjo është ajo për të cilën janë marrë vesh i dërguari i Allahut me ë, do të thënë Muhamedi i dërguari i Allahut, ë Suheili Kareagu dhe i ka thënë, nëse kishin pranuar se ti je i dërguari i Allahut, do të thënë nuk do të kishin marrë deri dhe këtu. Atëri i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam liut që ta fshin atë fjalë dhe ta shkruaje Kjo është ajo për cinen janë marvesh Muhammedi Ibiri Abdullahit Me Me këto Dëmë thënë si që vazhdojnë marveshja Kudejbijes Gjithashtu prej urtësive e, Që i ka caktu Allahu të të nga meri është që nuk të rashigohet Dëmë thënë pasurija ati nuk të rashigohet Kër të vdhej se për nga meri Se cili për nga meri pra, Pasurija ati mbetet Sadaka e përgjithshme për muslimanët. Edhe kjo urtësia e kësaj është gjithashtu që moston njerëzit se e, pretendon pejgamberi dhaq që të mbledhë pasuri për pasardhitë e tij. Domethën kur dihet se ai me vdekjen e tij pasuria ti shkoj, e tij do të shkojë do të shkojë në bejtu malil muslimin. Domethën arkën shtetërorët muslimanëve siç ka vepruar domthonë Abu Bekrir radiuallahu anhu pas vdekjes pejgamberit sallallahu alejhi vesellem e ka marr pasurinë e tij edhe ka vënë në arkën shtetërore të muslimanve. <coughs> e, kur ka lindë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem? E kjo është e shkurt. Dë thëtë, nuk ka dyshim se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem ka lindë në vitin e elefantit, si të shuhet. Dë thëtë, ajo është ndodhije njohur, kur ka ardhë ebrahe e nga Yemen e për ta për ta rënë ka dhan edhe ndodhiya e njohur që është përmendë edhe në surën Fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ëm thumba a nuk e ke pasë çka ka bërë Allahu me ata njerëzit e elefantit. Ë në at vit, domethën ka ka qenë ndodhi e madhe që e ka ndalë men të mend njerëzit, thot në at vit ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo që është gjithashtu e ditur, është se ka lindë në ditën e hanë. Si që ka thënë për nga meri se së lodohë. Sërmë kërë, kërë kanë pytë që ka mendonë, ose që ka thu për agjerimin e ditës së hanë, ka thënë, dhalike jomën, vëllit të fihi, vë unë zile aleje fihi, dhe më thënë, ajo dit, është dit të kur kam lindun, dhe na dit më është shpalë kurani. Dhe më thënë, përëndaj, e ka gjeru, e ka gjeru për nga meri sallallahu alam sallam, dhe thot e dhe kjo se kalind ditën e han është e sigurd. Por data në atë vit, vitin e elefantit, sa ka qenë, dhe më thanë për atë nuk ka dhe një argument e, të sigurd, shumica thonën se është 12 rabiul e uvel, kurse disa kanë thanë që është në 8 rëbjull e uël, me gjithë se shumica thonë se është 12 rëbjull e uël, për ata nuk ka dhe një argument të fort. Kërsa ata që thonë se është 8 rëbjull e uël, është fjala e tabi, një tabijut të madhë, i cili babën e ka pasë sahabij, dhe mu thënë Muhammed ibn Gjuberi ibn Motaim, Gjuberi ibn Motaim, radhi Allahu anhu, ka qenë sahabij, e djali ti, Muhammedi, thot se për nga meri së vëllohon e në selëm kalin në tëjtë rebjul e uëll. Dhe më thonë, edhe kjo nuk ka argument pra prej hadithit, mirë po e, logikist, dhe thot këj sahabi i madhë, që ka takusum e, këj tabi i madhë, që ka takusum sahabe, edhe që ka pas babën sahabi, dhe thot fjale e ti është më efort se fjale të tjerve. A kam ndodhë në një rritje jashtëzakonshme kur ka lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do mthan, sigurisht i keni dëgjuar se ka ndodhur disa as dritë, kjo do të thotë kjo e mirë për të gjitha këto nuk janë hadithe të forta. Ajo që është e saktë thotë që e kanë bën sahi ndesa dietar, edhe se e Kalmani e ka pasur sahi se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që nana ime ka pasur ëndër kur do të them kur ka kur ka ardhur lindja e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ajo ka pasur ëndër se prej saj ka dal një dritë që i ka ndricuar pallatet në Sham. Do të them kjo është ai transmetim i sakt. Kurse tjerat Dëmë thënë, përmendin se është e, fikë zjarë i, i me gjusive e kësëmeradhe, ja, nuk ka dhe një argument, dëmë thënë, për të. E, pas, dëmë thënë, pas lindje, e, baba i ti, sallallahu aleyhi vësallem, dëmë thënë, baba i penga meri, sallallahu aleyhi vësallem, ka vdekë për para se të lindje penga meri, sallallahu aleyhi vësallem, ka vdekë në Medine. E, pas taj, në në e ti e ka than për kujdesje e ka than në fisin Benusad të, të një grua që është quyt Halime e, edhe kër e ka mara jo për nga merin se lëdhaonin, se më gjithashtu përmendën në disa ndodhit jashtë zakonshme se i ka ardhë bereqet i jashtë zakonshme të më thonë e kështu më radhë edhe se devja ka fluturu se diska, thonë ato nuk janë e, transmitime të sakta, të thotë Penga me dhe sallallahu alaihi wasallam ka qendruar në fisin e Benusad në Skretir për 4 vjet. Aty, domethënë, edhe ka pigjite, kjo grua që e ka asht Halime, Saadia, domethënë në fisin e fisit Saad. Benusad edhe <coughs> e, mas 4 vjetëve është kthyte nëna e tij. Në Skretir, domethënë në pjesën e fisit Benusad i ka ndodhë ndodhia e hapjes Gjokësit, që të të përmendim më vonë. Pastaj, mazë dy vjetëve, du më thonë, kur kam bush 6 vjetë për nga meri sallallahu anem sëllem, ka vdek nana e ti, rrugës, du më thonë, gjatë këthimit prej Medines, për Mekke, edhe atë e ka marë, për nga meri sallallahu anem sëllem, e ka marë në mbëkëshyrie gjyshi i ti, Abdulmut Talibi, i cili ka vdek gjithashtu pas dy vjetëve, pasi i ka mbush për nga meri sallallahu në sëllem, 8 vjetë, edhe preja saj moshe e ka marë gjëgjaj ti e bu Talibi. Edhe për kitë qështje pse për nga meri sallallahu në sëllem ka lind jetim, e, edhe nuk e ka pas babën, asë gjysim. Gjithashtu, si që përmendet në Kuran, e lem jëgjit ke jetimen, fe awa, dhe më thënë Allahu të gjeti jetimë. E, kam përmend dietartë se edhe këtu ka urtësi e, që mos të thon gjithashtu kundërstar të tij se këtë pretendim për pejgamberin e Allah, edhe këto fjalë ka mësuar baba i vet ose gjyshi i vet, të gjithë këta kanë vdek, do të them përpara moshës kanë moshë sum dvogël kur hasën pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Qëhtu që me të gjitha këto në preardhje, lindje edhe fëmirin Dhe më thanë janë të larguarat të gjitha akuzat që mund të ja drejtoj e dikush të nga merit sallallahu aleyhi uh, mjë. uh, wa sallam Dheri këtu dhe më thanë më jaftohemi Dhe kërkoj haladhe këpër zëtjatjem Wallahu a'lem o sallallahu a'sallam ala abdihi wa rasulihi nabihina muhammad Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin